Urteak kamarkadak behar bada pasadira basoa osoki euskaraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzen hasi zirenetik Bernat Etchepare Lizeoko ikasleak Uzu terminaleko ikasleak izan hoy dira Liseo eta Seaskaren sostenguarekin aldarrikapenaren deia darra egiten dutenak. Aurten ere hamarnaka izan dira basoko lehen egunean kazen Liseo aintzinean banderola hartu eta egoera salatzen jarri direnak. Egoa eta Oiana ikasleekin mintzatu gara. Oiana eta Egoa no nola... Gopasa dago izontako azterketa? Bola, <gay> ezakiko, ikusiko. Bai, Naiko gaizki, ikusiko. <gay> Salatzen duzu e, gaur ere beste behin beste urte batez e, frantsesez idatzi behar izatea e, baso azterketako gai gehienak. Bai, ezten ta pxx gira, ikasten du euskaraz, bo, filosofia frantsesez bertuak gira ikasteraz e, azterketan frantxesez da, baina, naiz eta prestakuntza egiten dugun Frantxexez, ala ere zaila egiten zaigu beti ba, idazteko momentuan frantsesez egin behar izan. Zuek e, Bernate Tsepare Lizeoko ikasleak zarete, beraz autu bat egin zinuten euskaraz e, ikasteko. E, lizeotik e, nola entolatzen zarete Froga guztiak ongi prestatzeko frantsesez. Frantxexez? Azbizaz nerekatxuan laguneekin elkartu gira eta kortxuak adibiz Frantxexera itzule ditugu interneten bidez, eta horako hausak, eta ba, ikasi gero, hitzak, itzuli eta... Bada amarr urte bainan gehiago, hain gehiago aldarrikapen bat badela, baso euskaraz pasatzeko, zuek horrengo belaunaldiak berriz frantsesez pasa duzue zuen, zer egin behar da zuen ustez? Be, fezakit horrein arte egin ditugun gauzak iduriz ez dute funtzionatzen, beraz, orain beste estrategia bat edo eman berri nuke maritxan. Oskaraz <laughs> Prast izan ez zinotek eta baso euskaraz idazteko Bai, bai, fet denak itema ginoen, e, bai, bai, ez da razori kajantzen. Denek uh, pentsatua izan zen aurten hori uh, egitea, baina azkenean uh, denak pixkat uh, belduktuak uh, gelditu ginen, eta horren uh, denek ez badugu egiten ez du balio bostek egitea, eta bostek uh, baso ez ukatea, efektua denak denek egimehko lukete hori, eta hori. Ur gorostiaga zehaskako zuzendariaren ahotan legea alde dute eta borondate kontua besterik ez da. Heu den urtean bi.000eta hamabosgarren urtean aldaketak izanen direla espero dute. Ur gorostiaga. E, legez posible da, e, Eusskaren Akunde publikoak egindako ititzamenean ahala agertzen da eta saskarekin indako esezkunde ministeritzakindako konbenioan ere a agertzen da, baina ikusten dugu bestela pixika aintzinatzen, Duela bi urte matematikak euskaraz egitea posible izan zen historia geografia lehenagotik Baina badagaraia gauzak aintzinarazteko Jakinez ere kodo do edukazioa horretan ageri dela, posile dela azterketake egitea Tokiko hizkuntzan beraz borondatea besterik ez da falta Bo, jakin behar da gure ikaslek amasei urtez ganae baita bi urtetik emezok zirat euskaraz egiten dutela dena Eta gu galde egiten dugu e, urteetan egiten lanaren balorazio e, bat egitea Euskara ez da frantsesa baino gutio edo gehiago Eta maitiak erraiten dolarik uneko eunek jadanik baduela basoa, gure helburua ez da ere ez gira horretan sartzen. Gok erraiten dugu Euskara beste hizkuntzen parekoa da eta Euskarak behar du onakpena baita ere azterketetan ere. Seren eta ezpadu lortzen baso euskaraz izatea, gero ere goi mailako irakaskuntzan eta goi mailako ikasketetan unibertsitatean ere euskara sartzea enitzezailagoa izanten zaigu. Beraz, badakarai hau jartze batema iteko. Pentsatzen galdetu zaizuela, baina zer gehiago egiten alda ikasleak pres dira mobilizatzeko. Bai, justuki eta gainera hitzarmenakola ditugu eta Berez, e, bori, errektora dutzarekin ere laster bilkura bat dugu, beraz, e, gai hau, mai gainean izanen dugu. E, legez posible da, beraz, e, ara, borondate utxea da, gu gure aldetik, bai seaska, bai liseoa eta ikasleekin koordinazio bat martxan ezarri dugu, eta espero dugu, bai, ezpada urtean, bai, elduen urtean izanen dela, espero dugu. 2008-an bai alabai urrats berri bat beharko dugu.